בעזרת השם נדבך ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ז, במסד על תורה קפ"ח בליקוטי מוהר"ן. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. טעיתי כשא עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכחתי. ריבונו של עולם, מי יתנני כי ערכי קדם, כי ימי אלוה ישמרני. בהילו נרו, עלה ראשי לאורו אלך חושך. מלא יחמים, אתה יודע כל ההשגות והידיעות שידעה והשיגה נשמתי קודם שיצאה לאוויר העולם הזה. בעת שהייתי במעי אמי בתשעה ירחי לידה, שהיה נר דולק על ראשי והייתי מביט בה מסוף העולם ועד וכיוון שיצאה לאוויר העולם, מיד נשכח ונאבד ממני כל האור הגדול הזה. ואני צריך כל ימי חיי לבקש ולחפש אחר זה. לחפש ולבקש בכל כוחי אחר אבידתי שאיבדתי וששכחתי. ואני בעצם קשמיותי וקשיות אופי, לא די שלא השתדלתי לחפש ולבקש כראוי אחר אבידתי, אף גם עשיתי מהפך אל הפך. כי הלכתי אחר תאוות ליבי והרבאתי לפשוע ולחטוא נגדך. אשר על ידם הוספתי לאבד בידיים עוד הרבה הרבה. עד אשר נתרחקתי ממך כמו שנתרחקתי ונשכח ונאבד ממני כל טוב נשמתי, כל טוב הנצחי, כל טוב האמיתי. ואין יודע שום דרך איך לבקש ולחפש אחר אבדתי. אבדותיי הרבות מאוד מאוד אשר כמעט כמעט איבדתי את עצמי לגמרי, חס ושלום. לולא אתונה עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי, לולא תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני, ועתה מה אעשה ומה אפעל? ריבונו של עולם יודע תעלומות עד אין חקר, צופי נסתרות, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אתה לבד יודע כל אבידותי הרבי מחנם, ובחסדך הגדול חמלת עלינו חמנה גדולה ויתרה וגילית לנו. שכל אבידותינו של כל אחד ואחד הם אצל הצדיקים האמיתיים. אבל בעוונותינו הרבים מאוד אנו רחוקים מאוד מהצדיקים האמיתיים אשר אצלם הם כל אבידותינו, ואין איתנו יודע עד מה מיהו הצדיק האמת אשר אצלו כל אבידותינו, מכל שכן שאין אנו יודעים שום דרך איך לבקש ולחפש אצלו את אחר כל אבידותינו הרבות והעצומות של כל אחד ואחד. מלא רחמים פקח עין איך, וראה שוממותנו, שאנו הולכים כתועים ואין לבקש, כי יתומים ואין להם אב, כי טמאים ואין לטהר, כדלים ואין לחננם. אשא <אסלנה> עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, לעיך ננוס לעזרה, אל מי מקדושים אפנה. ואומר, <עבר> אבד נצחי ותאכלתי מאדוני. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא אכל רחמיו. על כן באתי לפניך, בעל הרחמים, האמת, שתרחם עלי למען שמך, ותחוס ותחמול עלי בעוצם חמלתך. יהמו ויחמרו מעיך ורחמיך עלי, ותפקח את עיניי מהרה, שאזכה לראות ולידע את הצדיק האמת, אשר כל אבדותיים אצלו. ואזכה לשבר כל המיניות ולהתקרב אליו מהרה. וברחמך תסייני שאזכה להתייגע ולטרוח ולהשתדל בכל כוחי כל ימיי לחפש ולבקש אצלו אחר כל אבידותיי שאיבדתי מעודי עד היום הזה. עד אשר אזכה למוצאם בחיי מהרה באופן שאזכה לשוב אליך באמת ולהכיר אותך ולהתקרב אליך ולהתדבק בך באמת. ותשמרני ותצילני מעתה שלא אובד עוד שום אבידה כלל מעתה ועד עולם. רחם עלי למען שמך, חמול על תפילת הערער כמוני היום. כמו שכתוב, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. וכתיב, כי לא בזה, ולא שיקץ ענות אני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות, את פניך נעימות בי נצח. יהיו לי רצוני מפי והגיון לי בלפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.